Микола Хвильовий «Я» – романтика «Я виходжу на поля і похиляюсь на самотню скелю Я дивлюсь вдаль, я згадую Моя мати – наївність, тиха жура і добрість безмежна Муку відчуваю я, згадуючи цей прекрасний печальний образ» Мати каже, що я зовсім замучив себе. Тоді я беру її голову і кладу на свої груди. Тоді дні перед грозою. Грім ніяк не прорветься з Індії, зі Сходу, але чути й інший гул, глуха канонада. Насуваються дві грози. Мати каже, що вона поливала сьогодні м'яту. М'ята вмирає в тузі. Мати плаче Розділ перший «Атака за атакою» Шалено напирають ворожі полки День і ніч я пропадаю в чекам Помешкання наше – це будинок розстріляного шляхтича Химерні портьєри, древні візерунки, портрети княжої фамілії Темної ночі в моєму кабінеті збираються мої товариші Це чорний трибунал комуни Тоді з кожного закутка дивиться смерть Моїх товаришів легко пізнати. Доктор Тагабат, Андрюша, третій дегенерат, вірний вартовий на чатах. Канделябр не освітлює й чверти кабінету. Тьма, електричну станцію зірвано. Я бачу тільки лисину й надто високий лоб Тагабата. За ним вірний вартовий із дегенеративною будівлею черепа. Мені видно лише його трохи безумні очі, але я знаю, у дегенерата низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся і приплюснутий ніс Мені він нагадує каторжника Андрюшу призначив ривком сюди проти його кволої волі І Андрюша, коли треба розписатись під постановою «Розстрілять» не ім'я і прізвище ставить, а зовсім незрозумілий хвостик я. Діло все, докторе Тагабате, як ви гадаєте? Доктор динамічно. Розстрілять. Андрюша каже, я з вами, докторе, не незгодний. Тагабат регоче, як завжди. Переді мною підводиться образ моєї матері, яка зажурено дивиться на мене. Доктор Тагабат і Вартовий п'ють пожадливо дороге вино. Андрюша ходить з місця на місце і хоче сказати, що все це неправильно. Коли доктор Тагабат кинув порожню пляшку і чітко написав своє прізвище під постановою «Розстрілять», мене взяла розпука. «Цей доктор з каменем замість серця. Це ж він і мій хазяїн». І я, главковерх чорного трибуналу комуни, нікчем в його руках До розстрілу присуджено шість Я перекидаю через плече Мавзер і виходжу Город мертвий Обивателі знають, що нас за три-чотири дні не буде Город причаївся Я раптом згадую, що шість на моїй совісті Ні, це не правда Шість сотень, шість тисяч, шість мільйонів, тьма на моїй совісті. Я гублюсь у переулках і нарешті виходжу до самотнього домика, де живе моя мати. У дворі пахне м'ятою. Мати підходить до мене, бере моє обличчя в свої долоні і схиляє свою голову на мої груди. Вона знову каже, що я, її м'ятежний син, зовсім замучив себе. Я знаю, моя мати і завтра піде в монастир, Їй не наші тривоги і хиже навколо. Хиже навколо. Хіба мати сміє думати так? Так думають тільки версальці. І тоді запевняю себе, що ніякої матері нема переді мною, що це не більше як фантом. Ні, це неправда. Тут моя мати не фантом, а частина мого злочинного я. Розділ другий На фронті паніка, в тилу паніка, мій батальйон на поготові. За два дні я й сам кинусь у гарматний гул. Мені доносять, може спалахнути бунт. Так. Я знаю, мої агенти ширяють по заулках І вже нікуди вміщати цей винний і майже невинний обивательський хлам А канонада все ближче і ближче Я входжу в княжий маєток Доктор Тагабат і Вартовий п'ють вино Андрюша підходить до мене і наївно каже Слухай, друже, отпусти мене на фронт Я більше не можу тут Він хоче на фронт? Він мені віддає своє право купатися в калюжах крови? Тоді я кричу, ви забуваєтесь. Коли ви ще раз скажете про це, я вас розстріляю. Андрюша зблід і вийшов із кабінету. Я. Ведіть. У мій кабінет увійшло двоє. Женщина в траурі й мужчина в пенсне. Мужчина просив милости. Женщина втирала платком очі. Я. За що вас забрали? Ага, у вас було зібрання, ага, ви шукаєте правди. Хто ж це? Христос? Ні? Ага, розумію, треба заповнити порожнє місце. Так якого ж ви чорта мать вашу перетак не зробите цього месію щека? Мужчина впав на коліна. Я штовхнув його ногою, і він розкинувся горілиць. Женщина сказала глухо й мертво. Слухайте, я мати трьох дітей. Я. Розстрілять. Через півхвилини в кабінеті нікого не було. Увійшов дегенерат. Він радить мені розібрати позачергову справу. Черниці на ринку вели одверту агітацію проти комуни. Я підійшов до вікна і сказав. Ведіть. В кабінету валився цілий натовп черниць. Я довго не повертався, я смакував Всіх їх через дві години не буде Я рішуче повертаюся і хочу сказати «Розстрілять!» Але я повертаюся і бачу Прямо переді мною Стоїть моя мати з очима Марії Я почуваю, що от-от упаду Але рейд То доктор Тагабат, «Мамо!» «Ах ти, чортова кукло! Сісі захотів!» Я схопився за мавзер і кинувся на доктора, але той холодно подивився на мене і сказав, ну, «Ну тихше, зраднику комуни! Зумій розправитися із мамою!» Я здавив щелепи і сказав різко, «Усіх у підвал, я зараз буду тут». Від маєтку я пішов, мов п'яний. Я пішов у нікуди. Розділ третій. Це була мука. Але я вже знав, як я зроблю. І цілу ніч я розбирав діла. І хіба то моя вина, що образ моєї матері не покидав мене в цю ніч ні на хвилину? В обід прийшов Андрюша і кинув похмуро. Слухай, дозволь її випустити. Я не витримую і регочу на всі кімнати. Ах, цей наївний комунар нічого не розуміє. Він не знає, навіщо ця безглузда звіряча жорстокість. Він нічого не бачить за моїм холодним дерев'яним обличчям. Я. Дзвонив телефон. Узнайде ворог. В трубку передають. Версальці вже близько. За три верстви. Андрюша вискочив. Я за ним куріли далі. Стояло, мов зачароване передгрозя, а тут бухкали гармати. Я забув про все. Я сам не пам'ятаю, як попав до підвалу. Я тільки но хотів зиркнути в невеличке віконце, де сиділа моя мати, як хтось узяв мене за руку. Я повернувся, де генерат. Пам'ятаю, я подумав тоді це сторож моєї душі. І безмислі побрів на міській пустирі. А надвечір південну частину околиці було захоплено. Ішла спішна евакуація, і я остаточно збився з ніг, Палили документи, Отправляли партії заложників, брали решту контрибуцій. Андрюша десь і зник. Доктор Тагабат спокійно сидить на канапі й п'є вино. Я різко кажу. «Доктори Тагабад, через годину я мушу ліквідувати останню партію засуджених!» Я хвилююсь, але доктор єхидно дивиться на мене і усміхається. «О, він безперечно розуміє, в чому справа. Це ж у цій партії засуджених моя мати. Я прошу його покинути кімнату. Він погоджується». Я не витримую і шаленію. Докторе Тагабат, останній раз попереджаю, не жартуйте зі мною!» Але голос мій зривається. Я пориваюся схопити Мавзера і прикінчити з доктором, але раптом почуваю себе нікчемним. Я сідаю на канапу і жалібно дивлюся на Тагабата. Але йдуть хвилини, треба вирушати. Я ніколи не забуду цієї мовчазної процесії темного натовпу на розстріл. За всю дорогу жодна черниця не промовила ні слова. Я дивився в натовп, але я там нічого не бачив. Зате я відчував, там ішла моя мати з похиленою головою. І знову я пізнаю себе нікчемною людиною. Невже я веду її на розстріл?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 Місяць стояв у зеніті й висів над безоднею. Я вийняв із кобури мавзера й поспішно пішов до самотньої постаті, і тоді ж спалахнули короткі вогні, і так кінчали з черницями. Напирають ворожі полки, треба спішити, але я йду йду, а одинока постать моєї матері все там же. Вона стоїть, звівши руки, й зажурно дивиться на мене. Навкруги пусто. Я держу в руці Мавзера, але моя рука слабіє. І я знову чую, як мати говорить, що я, її м'ятежний син, зовсім замучив себе. Це була галюцинація. Я давно вже стояв на озлісці навпроти матері і дивився на неї. Тоді я у млості закинув руку за шию своєї матері і притиснув її голову до своїх грудей. Потім підвів Мавзера і нажав спуск на скроню. Як зрізаний колос, похилилася вона на мене. Я положив її на землю і дико озирнувся. Навкруги було порожньо, тільки збоку темніли теплі трупи черниць. Недалеко грохотіли орудія. Мені треба спішити до батальйону, але не зробив я й трьох кроків, як мене щось зупинило. Я побіг до трупа матері, я став перед ним на коліна і вдивлявся в мертве обличчя. По щоці текла кров. Я підняв її голову. І поцілував в білий лоб. Тьма. І раптом чую. Ну, комунаре, підводься! Переді мною знову стояв дегенерат. Я поправив ремінь свого мавзера І знову кинувся на дорогу. І шла гроза. Я зупинився серед мертвого степу. Там, в дальній безвісті, Невідомо горіли тихі озера загірної комуни.